Hej, hallå och välkomna till Flaggipodden av smitt nio! Knappt har vi hunnit att smälta julmaten förrän vi är tillbaka men kanske inte lika mastigt som förra gången vi, vi får väl se. Parfallegen heter jag i alla fall och här finns också precis som vanligt David Björk. Hej, hej, god fortsättning som man brukar säga. Ja, ja. Hur är läget? Ja men det är stabilt så. Ja. Du har Fira jul och fått det du önskat dig i klapp, eller? Jag har inte fått... jag har fått en klapp. Jag fick en elektrisk tandborste. Mm, du fick det? Ja. Ja, jag blev nästan bländad av ditt <laughs> bländvida leende här. Ja, jag förstår det. Ja. Mm. Ja, men den, var, den, den kommer komma till användning. Så att det, det, var, det var positivt. Ja, Träckligt. Mm. Själv fick jag ett betyg på att jag börjar bli gammal. Jag fick bland annat en slipshängare och en klädvårdsrulle Aha, ja. Ja. i något svagt ögonblick så hade jag ju till och med sagt att jag skulle ha användning av något av det här också mm. så ja, när man börjar få praktiska julklappar då vet man att då går det ut för. Mm. men däremot så fick jag öppna dotterns alla julklappar så att jag blev ju helt mörd i öppningsarmarna ska jag ju säga för att hennes skörd, den var inte nådig för den tre månaders bevist Nej, men det är de som alltid får mest av någon anledning. De som inte ens kan öppna sina egna äh, klappar. Nej, men det var kul, för då fick pappa öppna desto fler paket. Ja, <laughs> du förstår det. Ja? Men står jag... lär du inte får öppna dem mot henne, kan jag säga. Mm, nej, det tror jag nog inte. Då kommer hon begå våld på dem. Ja, <laughs> <laughs> det ser vi alla fram emot. Ja. ja. Har du något nytt på flaggfronten att berätta? Är det utvecklingen i Pockatello-frågan? Den... Jag har kollat, men hittills inget nytt. Äh? Vi får väl sitta ganska lugnt i båten. Ah? Jag har inte hört något från Kiviks flaggförslagsinländare. Mycket Vi ja, måste ju nästan lägga ner lite krut på det här, känner jag. Kontakt. Ja, det räckte uppenbarligen inte att be den här personen att ha av sig. Du, du lyssnar kanske inte på oss, eller så vill du inte ge dig till känna. Men vi ska nog hitta dig, ska vi se. Ja, absolut. Jag däremot sprang på en... Jag laddade ner en, en ny app häromdagen. Jag vet inte, jag, jag troligtvis är troligtvis sent ute i just den här appfrågan Ja, den, din bibelapp sällskapet. Ja, precis. Strax efter bibeln så tyckte jag det var dags att ladda ner Reddit. Aha. Ja, ja. Är det någonting du brukar? Jag kände till det, men det är ingen som jag har använt över livet ofta. Jag Nej. vet att det, det finns ju någon sorts subreddit som har med flaggor att göra. Ja, jag hittade ju en, en kategori som heter Flags IRL. Ja. Uh -huh. Och det går alltså i korthet ut på att lägga upp bilder på flaggor som uppstår av sig själva som i naturen eller i samhället eller i vardagen. Liksom. Vad spännande. Ja, Jag kan visa några exempel för dig här. då. Det ja. kommer ju inte folk se. Här, det här vi folk. har vi till exempel en bokhylla med tre böcker Så. Som, som, <laughs> som bildar tyska, som bildar riket. tyska rikets... Eh... Eller överalltas. Ja, exakt, exakt. Det är den gamla eh, kejsarflaggan som vi diskuterar. Här. Sen här... Eh, är det någon som har målat på en husvägg som jag tolkar det? Den amerikanska flaggan. Lite inverterad dock ja. i stjärnorna. Ja, precis. Den sig inte riktigt känner jag riktigt. Ja. Däremot sådana här bilder är ju fräcka alltså. Oj. Där himlen, ja, med lite fantasi så kan man ju faktiskt utläsa den amerikanska flaggan på himlen där. Och det finns ju faktiskt stjärnor på himlen också så det har ju ja. till och med tänkt in dem. Ja, och här har vi en liknande bild med eh, tyska flaggan. Ja. ja En form som hade färgerna varit lite annorlunda hade kunnat vara antigas flagga ja. Bangladesh den, den, världens, En av världens juligaste flaggor Ja, exakt Sen var det någon, den absolut fräckaste jag hittade var ju, Här var vi den ryska Ett, ett liksom jordbrukslandskap Som går helt i rött på något sätt Eller någon blommor av något slag som är helt röda Och så strax ovanför där är ett bergsområde som är blått och sen himlen ovanpå som är åt det vita hållet i alla fall mm. så att liksom naturen bildar egna flaggor det, det är ju ja det är häftigt alltså ja, fräsigt ja, eh, den absolut snyggaste jag såg var dock, nu ska vi se om jag ska bredda fram den här Estland Där. Oh, det var vackert vit snö och en skogskant som är ja, mörk kan man säga mm. och sen himlen ovanpå det blå så blir det den estniska flaggan mycket, mycket tjusigt faktiskt väldigt vackert så den den kan jag rekommendera för alla som inte har provat den reddit alltså mm -hmm. den uppmärksamma lyssnaren skulle nog kunna ana min lite lätt missnöjda dotter i bakgrunden här hon kommer säkert att bli nöjd så småningom Om hon får mat eller hon säger något. att hon har fått alldeles för lite julklappar tror jag. Ja, det tror jag ja. det är också som sur för att jag öppnade dem Ja, det är nog mer sannolikt nu Faktiskt, nu när du säger det ja. ja, det tror jag Ja Vi har ett ämne för dagen Precis som vanligt Ja Jag hade ju ner mina fingrar I den Resabla syltburk Av ädelt smakande ämnen Som här vår lilla Låda Och drog fram nationsflaggor I Nordamerika Och då, jag tror, då slöt vi att dra gränsen för Nordamerika Vid Colombia Eller hur? Jag, jag tror att jag mm. nu tänkte när jag skrev den här Tänkte i Nord och Mellan Amerika mm. Det kan inte vara många sådana lappar kvar. Vi har ju pratat både Europa och Asien och Oceanien och Afrika. Och... Ja, det har blivit mycket nationsflaggor ju. Ja, det ja. kan ja. nog bara vara Sydamerika kvar faktiskt i lådan. Och sen så lär vi nog lämna nationsflaggområdet. Ja. Som, även om det kanske dyker upp något som tangerar, det får vi väl se helt enkelt. Ja. Men eh, idag är det nordamerikanska flaggor som, eh, som gäller. Och eh, ja, du kan väl börja då. Jag, jag kan väl senast om. så. Ja, jag börjar kör hård. Ja. Då blir det första som vi pratar om den här gången eh, en kors i taket, en ö. <laughs> ja, det finns inte så många i Nordamerika men det, det, det är ett par önationer nationer har vi i Centralamerika ja. så. Den här ön eh, ligger ungefär och 14,5 mil söder om Kuba. Nog mest känd för reggae och friidrott. Mm -hmm. Ön är den tredje största i Karibien efter Kuba och Hispaniola. Och, ja, där ju Haiti och Dominikanska republiken ligger. Ja. Och jag har faktiskt kollat upp så pass att fyra är Puerto Rico och femma är Trinidad. Mm. Ja, det låter logiskt. Eh, Landet som den här ön utgör är befolkningsmässigt fjärde störst bland de självständiga staterna i Karibien. Räknar med in på Ertorico så kommer det på femte plats. Mm. På landet är... Jamaica. Jamaica. Jamaica är ett av ytterst få länder i världen som avbildar ett andreaskors på sin flagga. Just det, just det. Skulle vi kunna tro att typ Burundi blandas in där också, men de har ju en cirkel och lite annat bjeffs i mitten. Ja. Men här är det här är det oavgjort på flaggan, det är ett stort kryss. Det här Andreaskorset är guld. De omges till höger och vänster av svarta fält och ovanför och under av gröna. Guldet sägs stå för solsken, svart för tidigare svårigheter man fått utstå och grönt för landets vegetation. Och flaggan är faktiskt den en av två nationsflaggor i världen som inte innehåller rött, vitt eller blått. Oj då. Den andra är Mauritanien i Västafrika som är grön med en gul halvmåne och en gul stjärna på. Just det! Jamaikas flagga antogs på självständighetsdagen 6 augusti 1962 och togs fram genom en tävling. Det är fler som begagnar sig av den formen för att hitta sin nya flagga. Ja, men det är väl lämpligt? Ja, men det tycker jag. Mm. Från början så valde man en flagga i de här nämnda färgerna, då, gult, grönt och svart. Fast i en utformning som ser ut ungefär som Costa Ricas eller Thailands flagga. Mm. Alltså med ett brett band i mitten och så smala band ovanför och under. Men den flaggan fick man ändra på. För att vid den här tiden så... Ja, Jamaica har ju varit starkt förknippat till, sammanbundet med Storbritannien. Mm -hmm. Som ju härjat även här. Givetvis. Och ett annat brittiskt område, Tanganyika, använde vid den här tiden en liknande flagga. Så därför så fick jag, nej, det får ni ändra på. Så då gjorde man det. Och före självständigheten samlade Jamaica en hel rad olika varianter på <hör> en blå flagga med kolonialmaktens flagga i det övre vänstra. Hörnet har vi hört den förut, så då släpper vi den. Fyra år före självständigheten så var Jamaica en del av en löst sammanhållen federation, Västindiska federationen. De hade en blå flagga med fyra vita vågor och ovanpå de här en gudlösort. Federationen den upplöstes när Jamaica och Trinidad och Tobago lämnade. Och övriga medlemmar i federationen återgick till brittiskt styre. Och det här var då alltså 1962. Mm. Men som sagt, något av det som Jamaica väl är mest känd för är frididrott. Ja. Landet har ju fostrat flera stora sprinters och däribland den, utan, utan överdrift alls, den största av dem alla. 9 OS-guld och ett helt makalöst världsgång 100 meter på 9,58. Alltså det, Usain Bolt är definitivt världens främsta sprinter och kanske en av de största idrottarna överhuvudtaget genom alla tider. Ja, det är inte illa för en sån liten ö. Nej, verkligen inte. Och i alla fall om du frågar mig, vilket du ju gör såklart, så har jag Mike också fostrat en av de främsta inom musik. Ja, just det. Ja. 6 februari 1945 så föddes nämligen Robert Nesta Marley i byn Nine Mile på den norra delen av ön. Och Bob Marley som han är mer känd som är väl för många... I princip synonym med reggae mm. Även om han till en början med The Wailers gjorde ska innan han gick över på att göra reggae-musik. Mm. Mm. skillnaden vi... däremellan, får man googla? Eller... Det, det, det ska är något snabbare tänkt ja. skulle man kunna säga. Ja. Och ja, Jamaica. Enligt mig, i princip en fulländad flagga. Jag tycker mm. den är fantastiskt fin. Ja, det, det, det gröna korset det gröna korset det gula korset guld uppväger ju att flaggan är övrigt är ganska mycket guys. men äh, jag jag tycker den är väldigt fin ja. det är elva och en halv musikiska fan oj elva och en halv jag tänkte ja. säga tio tio definitivt ja jag tycker det är en av de mest fulländade flaggorna som finns Mm. Just ja, att man använder sig av ett jag gör ju det hela också en fränare. Mm -hmm. Absolut. Jo, den på så vis avviker den ju från alla andra korsflaggor. Och känns liksom fräsch och... Vad heter det? Innovativ. Det tycker jag. Mm. Och också, som sagt, att det här lilla landet har gjort så pass mycket för världen. Det är imponerande. Mm. Ja, det är häftigt. Absolut. Jag menar, det, om, om man nu lyckas springa hundra meter på nio och en halv sekund, kan det ju inte vara så att hela landets behållning röker på i alla fall. Nej, nej, nej. Även om det väl sägs vara så att... Eh, man kan ju uppleva sig förföljd när man röker på. Ja, det är ju... Och det kan ju vara en hjälpreda när man ska springa fort. <laughs> ja, det, det sägs väl att... Eh, att anledningen till att så många inom rastafarianismen röker gräs Är för att det tar dem närmare ljud. Sen om det. Och det kanske det gör också. Jag, vet, jag har faktiskt inte provat. Så att jag, jag vet inte om du skulle ta mig närmare gud och tända spiff Ja, jag har heller inte provat faktiskt. Nej. Nej. Vi, har vi också förkunnat våra vara drogpreferenser här. Ja, det är. Ju... Jag säger att jag, jag skulle kunna. Jag kan tänka mig att hålla mig till det. Ja. Och istället eh, dricka den. Eh, Förvånansvärt trevliga jamaikanska ölen Red Stripe istället. Ah, ja, mm. ja. Vad vet du Lite gratis förklam. Ja. Så eh, tack för öl och sprinters och musik Jamaica och där till en oerhört läcker flagga. Ja, tack Per. Varsågod. <skratt> du har ett land du också. Ja, och du har redan varit och fingrat på det här. Oj, oj, oj. Ja, och eh, det anknyter ju också till eh, förra avsnittet eh, och kvinnliga flaggdesigners. Jag anar vart du är på väg Ja, jag tänkte ju det att eh, Nu när vi ändå drog Nordamerika Vi kunde konstatera att Att eh, det fanns en kvinnlig flaggdesigner i Nordamerika eh, Eller en kvinna som var upphovskvinna eh, Till en, en nationsflagga i Nordamerika Tack, för så det klargör han <laughs> ja, Så tänkte jag att Vad fan hyllas den som hyllas bör Det är ju lika bra att fortsätta på det spåret då mm. Så jag valde Costa Rica. Du valde Costa Rica? det. Och det är en flagga som har fem horisontella fält. Du har redan nämnt det. I, ser nu blått, vitt, rött, vitt och blått uppifrån och ner? Mm. Där det röda fältet i mitten är dubbelt så, så brett som de övriga fyra då. Mm. Den blå färgen står för himlen, idealism, möjligheter och ihärdighet. Det vita står för fred, visdom och lycka medan det röda står för blodspillan samt folkets värme och generositet. Mm. Sen är det ju så att det finns andra anledningar till att hylla Costa Rica. Exempelvis är det på det viset att Costa Rica sedan det 44 dagar långa inbördeskriget med efterföljande statskupp 1949 har hållit 14 demokratiska val Mm. Vilket är tämligen unikt för att vara i Latinamerika Och göra att landet allmänt betraktas som det mest stabila i hela regionen det så. Mm. Dessutom så saknar de militärmakt Sympatiskt. Ja, eh, bortsett från en mindre paramilitär styrka som sköter gränskontroll och vissa polisiära insatser. Men eh, det var så att eh, i samband med den här demokratiseringsprocessen 1949 då, så övergavs militären helt och hållet. Och det beslutades att de pengar som eh, tidigare lagts på försvaret istället skulle användas till att finansiera säkerhet och utbildning och kultur. Mm. mm. Sen har det ju varit så i Centralamerika att det har varit lite rörigt och lite bråkigt och lite oroligt i perioder. Inte minst under 70- 80-talen när ja, efter Castro lyckades influera ganska många kollegor runt om i regionen och kommunismen var på uppgående och den stora blaffiga jätten Lite längre norrut USA Tyckte inte att detta var världens bästa idé Så att de blandade sig i Ja du vet hur det brukar gå till helt mm. enkelt Men då var det faktiskt så att Det var till slut Costa Ricas President, president Dåvarande president Oscar Arias Som lyckades medla fram ett fredsavtal Som till slut då skrevs under Av samtliga inblandade Befälhavare och det gjorde ju att han mer belönades med Nobels fredspris 1987. Mm. Mm. Så det finns flera skäl till att gilla Costa Rica. Sen har vi ju debattlet i fotbollsförjälmen 1990 som vi inte behöver prata högt om. Men... Jag tänkte på det ungefär hela tiden som du <skratt> pratade om. <skratt> gjorde det, ja. Ja. Alltså inget försvar, jo det är på ja. one Rån, vad han med då? Ja, mm. Alman Medford Men det var det jag hade skrapat ihop om Costa Rica det var inte så mycket den här gången på just den flaggan men det beror på att jag har skrapat ihop desto mer om de andra sakerna här sen. så att, more to come men, men det, det kan om, vi, ju, ska, om vi ska ge oss på en recension ja. av Costa Ricas flagga så kan jag väl spontant känna att jag har sett snyggare Bland <laughs> annat Jamaikas då till exempel Den är ju Lite spartansk Kan man väl säga och, ja, Man är ganska van vid de där färgerna och det är liksom Även om det är lite så här, Det är lite udda Med ett tjockare fält i mitten Och så vidare Men ändå lite tradig Kan jag tycka så, Sex usbekiska stjärnor Ja, det är ju lite trasigt att på, på flaggan. Ja, jo. Så. Ja, men något ditåt. Men eh, vi kan ju passa på att nämna det igen och, som du sa, äras den som äras bör, och nämna vem du är som har designat den här flaggan. Ja, hon heter. Eh, vad skrev jag nu då? Jag skrev inte upp, hon heter. Du skrev inte upp, hon heter. Missade du att skriva upp Pacifica Fernandes. Pacifica, Pacifica Fernandes, just det. Ja, Där fick du President en President hustru också. Ja, just det. Mm. Och i sena åren till och med. Mm. Det är vad man kan hitta på. Ja. Tack så jätteligt. Ja, Tacka själv. Mitt andra land är en federation också. Det, Spännande. I den karibiska övärlden. Federationen Saint Kitts och Nivis har jag kollat upp, det ska Nivis. Mm. De har ju också sprinters, i alla fall en. Ja. <laughs> Men öarna, har de är två. Ja. Och vad de heter, det får du räkna ut själv. De skiljs åt av ett tre kilometer smalt sund som passande kallas The Narrows. Mm. Och de här öarna var faktiskt de första i Karibien som koloniserades av europeer. Landet ligger för den som har nästan superkoll på karibisk geografi, men inte riktigt, så ligger det väster om Antigua Barbuda, norr om Montserrat och söder om den gamla svenska kolonin St. Bartholomew. Okay. Då vet alla precis var det är någonstans, ah, ja. såklart. Mm. Ja. Det här landet blev självständigt 1983. Bra år. Fint år. Mm. Och precis som jag Jamaica så var St. Kitts och Nivis koloniserade av ett land i Europa med en flagga som ser ut att avbilda en avancerad vägkorsning. Hundra år dessförinnan, nämligen från 1882, så ingick St. Kitts och Nivis i en kolonifederation med Anguilla. Och namnet på den federationen var det väldigt fantasifulla St. Kitts, Nivis, Anguilla. Och från 1967 fram till att det föll samman så var federationens flagga en vertikal tricolor i grönt, gult och blått. I det gula fältet fanns en svart palm. Mm -hmm. Och färgerna såg de tre öarna. Grönt för Senkits, gult för Nivis och blått för Anguilla. Och den här kolonifederationen var... Precis som jag var också en del av västindiska federationen under de fyra år som den fanns. Och, eh, Anguilla sig ur federationen 1980 och 1983, efter en liten utdragen process, så blev Senkitsen nyvis självständigt. Och deras flagga det var, det är faktiskt också en av mina personliga favoriter. Det var, när jag var liten så tyckte jag att den här var ju ytterst frän. Det, det, det händer en hel del på den, men jag tycker ändå att man syr upp det på ett snyggt sätt. Den är delad diagonalt. Den övre vänstra delen är grön och den nedre högra är röd. Och de här fälten delas av av ett svart band som går mellan ja, nedre vänstra hörnet och över högra hörnet. Och mot de gröna och röda fälten så har det smala gula band. Och på det här svarta bandet så finns det två vita stjärnor. Den här flaggan hissades för första gången en minut efter midnatt den 19 september 1983, landets självständighetsdag. Och den här flaggan valdes också efter en tävling faktiskt. Mm -hmm. Mm -hmm. Det, designen som, som vann, Edris Lewis, han har sagt att grönt står för landets vegetation, rött för självständighetskamp, de gula ränderna för solsken och den svarta randen för befolkningens afrikanska ursprung och stjärnorna representerar ju då de båda öarna. Givetvis. Jag har inte lyckats hitta ifall St. Kitts har någon egen flagga, men Nivis, som är den mindre av de två öarna, har faktiskt en egen flagga. Som fortfarande används, eller...? Ja, de har, de har inte... De lyckades, de lyckades aldrig få egen självständighet, så man har ganska långt långtgående självstyre tydligen. Okej. Okay. Ja. Och, jo, men den här flaggan, den, den används. Den är gul med landets flagga i det övre vänstra hörnet. Och i den högra delen av flaggan så är den en grön triangel med spetsen uppåt och med blå bas. Och med en mindre vit triangel strax under toppen, även den med spetsen uppåt. Okej. Okay. Och den här triangeln med triangeln på skulle kunna säga symbolisera ön. Då den är lätt konformad med vikanen uh -huh. Nivis peak här. i mitten. Okay. Och som du var inne på så är ju Sinkitsen Nivis som jag Jamaica känt för fyridrott. Mm -hmm. I den mån det är vi Ja överhuvudtaget utanför ja, ja, precis. Mm. Och deras troligtvis största stjärna är också han en sprinter Kim Collins. Yes. Som tog en guld på 100 meter i Paris 2003. Och 2000 blev han dessutom landets första idrottare någonsin att ta sig till en OS-final. Så, bra gjort! Bra jobbat! Jag såg också Kim Collins faktiskt i somras på en tävling, en Grand prix -tävling på Slottsvårdsvallen i Göteborg. Så pass! Jag råkade befinna mig där på semester och det sammanfulla med lite fridrott. Oh, how the mighty have fallen! Ja... <laughs> han vann inte. Han gjorde det var, inte det, alltså. nej, men det var men vad kul att ha sett en världsmästare. Ja, det är läckert. Vem var det som vann då? Bra fråga. Behöver inte du svara på. Men en han ring. måste vara ah, som vann faktiskt. Ja. Men han måste vara rätt gammal nu va. Han ja han är ju till och med äldre än oss. Ja, jo. <laughs> nej, han var ju typ 40 år sedan Ja, satt. det är åtminstone Ja. ja den här flaggan Det är som sagt också en personlig favorit. Jag jag gillar den skarpt. Mm. 10 um, får det nog bli alltså, ja, ja. ja jag, återigen så får jag väl lägga mig strax under och säga 9 jag gillar, alltså 9 är ett bra betyg det ska man inte liksom det är klart att det är ja. vi, vi har ju en skala 1-12 till tolv. jag tror att det lägsta vi någonsin har gett några när du gav Costa Rica 6 stycken alldeles nyss ja. det är några fler som har fått 6, tror jag va. Är det inte det? Ja, det är nog ingen som har fått färre i alla fall. Nej. Det jag tycker om vi om vi hade betygsatt eh, alla de sovjetiska eh, delrepublikernas flaggor så hade jag nog legat och harvat kring 2 3 tror jag. Mm. Ja. Ja jo. Men eh, det, det är inte så inte många då. som sticker ut det där. Nej, det är inte det. Vi tog ju våra favoriter där och de hamnar ju lite högre högre på skalan där i alla fall. Ja, exakt. Kanske man bara på 4 5 eller Ja. Ja Ja men Tack för St. Kitts and Nivis Nivis, ja yes. Jag tänkte kasta mig över ett lite större land ett Lite större land, lite större land. Ja. Världens näst största sett till ytan i alla fall. Oh, och oh. som Arrogant Worms sjunger i sin helt egen, eget författade nationalsång And if Russia keeps on shrinking then soon we'll be first as long as we keep Okej okay. ja. mm. Jag ja. tänkte ju komma med en, en Riktigt dålig Göteborgsreferens Här nu när vi ändå inne på slottskogsballen. Oj ja. Kan Kolle så kan Ada ha. Ha. Uh, uh, uh. Ja. ja Och hur Hur många mil är det till Kanadas huvudstad <laughs> Hur många mil det Åtta Ja Vi härstammar båda från västkusten Ja och. Därmed tackar vi för oss mm. Det här blir det sista avsnittet någonstans. Ja, jag tror vi Vi blir nog bortröstade från ön snart ja. ehm, Nej, men på riktigt så Jag tänkte prata om Kanada Du tänkte prata om Kanada? Ja. Ja. Mm. Ja, det var inte en trollning där För att nej. sen svänga av ner mot äh, St. Vincent och grenadinerna nej. nej, det får bli nästa gång ja. mm. Oavsett Den... ämne så. Ja, exakt Förlåt, nu ska jag, ja. Den kanadensiska flaggan Det är en vertikal tricolor Med två röda fält i ytterkanterna Och ett vitt fält i mitten Som är exakt dubbelt så stort som de två röda Och i det vita fältet finns ett rött lönnlöv, Vilket har varit en kanadensisk symbol sedan 1700-talet Lövet i flaggan har sammanlagt elva spetsar Dessa symboliserar inte något speciellt i sig Däremot så fattade man faktiskt beslutet om just elva spetsar efter att flaggan testats i vindtunneln mm. och konstaterades vara det minst suddiga alternativet bland flera andra då. att det var eh, elva spetsar, det var inte så suddigt. Så det kan vi ta. Spännande. Mm. Jag kan tänka mig att det nog är lite blåsigt på sina håll i Kanada. Ja, jo. Så att det kanske är bra att ha en flagga som inte är så suddig. Precis. <laughs> det som gör mig varm i själen när jag tänker på den kanadensiska flaggan. Det är ju att landet har haft en ovanligt goda smaken att välja bort sin kolonialflagga. Detta skedde 1965 och föregicks av utdragna politiska debatter som skapade väldigt starka motsättningar i befolkningen och även i parlamentet. Men då hade det dock länge funnits starka röster för ett byte av flaggan. I en undersökning från 1958 så uttryckte 80% av de som svarade att Kanada borde ha en flagga som skiljer sig helt ifrån världens övriga. Och 60% av de som svarade ansåg att den borde innehålla ett lönnöv. Mm. Detta förandrade det liberala partiet i Kanadas parlament och deras ledare Lester Pearson- att inför de federala valen 1963 proklamerade ett vallöfte om att landet inom två år skulle få en ny flagga i händelse av att det liberala partiet vann. Ha. Och det löftet lyckades han med nöd och näppe infria. Han gick till och med så långt att han designade ett eget förslag eh, som bestod av tre lönnlöv i ett vitt fält i mitten flankerat av två blå yttre fält. Mm. Detta skulle symbolisera det kanadensiska måttet från hav till hav. Ah. Mm. Emellertid så debatterade parlamentet den här frågan i sex månader. Och i september 1964 tillsattes en särskild kommitté för att lösa det här problemet. De oppositionella i frågan såg detta som en seger eftersom kommittéer av det här slaget visade sig vara föga framgångsrika historiskt. Under sex veckor så hade kommittén 35 möten och 3541 flaggförslag avhandlades. Av dessa innehöll 2136, ett lönnlöp, 408 innehöll Union Jack, alltså den brittiska flaggan, 389, ja, 389 av dem innehöll bävrar. Okay. Och 359 av dem heraldiska liljor, vilket är det franska arvet kan man ju säga. Mm. I sista sekund smöks också den flagga som kom att vinna in bland kandidaterna och ställdes då emot premiärministerns eget förslag i en avgörande omröstning den 22 oktober 1964. Okay. De starkaste kritikerna i den här kommittén då, som till största del bestod av medlemmar från det konservativa partiet trodde vid det här tillfället att samtliga liberala kommittemedlemmar skulle rösta på premiärministerns förslag och la därför sina röster på lönnlövsflaggan i hopp om att inget beslut skulle kunna fattas. Nej, Nej. Men liberalerna var en lämska jävla sådär och röstade även de på lönnlövsflaggan. Vilket ledde till ett enhälligt beslut om att anta lönnlövsflaggan i den här kommittén då. Med siffrorna 15 mot 0 Mm. Och efter ytterligare några månaders parlamentarisk debatt så röstades flaggan också igenom eh, där Den 15 december 1964 med siffrorna 163 mot 78 Och den 28 januari 1965 godkändes den formellt avdrottning Elizabeth Och den 15 februari 1965 invigdes den eh, Sen ska man ju tillägga att Union Jack fortfarande är officiell flagga för Kanada Eh, vid sidan av eh, Lönnövsplaggan mm. och hissas då framförallt i samband med högtider som är till samväldet ja. mm. vilket i och för sig inte är så ofta. Nej, Nej. Eh, Men det är ju för att de vill på något sätt ändå markera att de har ett visst brödraskap med Storbritannien och andra gamla kolonialmakter eller vad säger jag, andra gamla kolonialområden så. Mm. Kolonier Kolonier heter det <laughs> Åh, man snurrar in sig Det är så mycket prat om kolonier i den här podden Ja eh. Ja, men där är vi och Man skulle kunna och... tro att vi är en trädgårdspodd Ja, lite så eh, Men det här är ju en av mina absoluta favoriter också eh. Där lägger jag mig på En elva Av 12. Spekiska stjärnor Ja jag, jag tycker om den kanadensiska, men jag tycker den är väldigt fin. Det, för mig är den nästan lite väl mycket förknippad med pinslagsmål på is. Vilket drar ner... Det ska inte dra ner flaggan i smutsen. Men jag lägger mig lite strax under... Nej, det är nio. Okej. Ja. Jag gillar ju jag gillar ju lundlövet som företeelse i sig, jag tycker lönlöv är snygga helt enkelt mm. och så tycker jag, det är ju också där att återkomma till den här symboliken med att ta någonting som är någonting unikt nästan för det egna landet och så sätta det på flaggan, eller någonting som är liksom verkligen så här av tradition så är det väldigt kanadensiskt med lönlöv. helt enkelt då, lite som Angkor Wat på Kambodjas flagga, typ Jo, men det är fint. Alltså, då uppstår inte den här, okej, okay, men vilken är Rumänien och vilken är Chad? Ja. Den som inte har koll på kobolt, blå och, och indigo. Och indigo. Ja. Ja. Så absolut jag håller jag med om att det. sen så kan man ju då göra något så att det blir åt andra hållet som du tyckte om. Den flagga och deras förbaskade muskot som ska ja. vara med till varje pris. Ja. Men det är, ju, det är ju för att det är helt omöjligt att fatta vad, vad det är för någonting. Ja, det är en Ja, precis. Precis som en kråka har trampat på så här någonting. Ja, ja med de orden. Ja. Men det var, det, var, det var Kanada. Tack så hjärtligt. Ja, men varsågod. Det är som sagt stort som vi tar bara också. Och då... Var vi faktiskt klara med dagens ämne? Ja, och då ska vi dra ett nytt. Och då ja. har du har nu lagt till ytterligare ämnen. Ja, man hör hur matig den här lådan är nu. Ja. Det, vi har nämligen, vi har ju pratat om tre ytterligare ämnen som vi ville få med, och de är nu med. Halleluja. 2017 års första flaggpod kommer ja, möjligen, det finns i alla fall att det kommer att handla något av de tre nya ämnena. Så du kan vi få dra en här. De har ju som sagt. Vilka är de tre nya? Vi kan väl bara... De tre ämnen som nu gör sällskap med de andra som inte minns vilka de är så att det blir lika spännande oavsett. Det är alltså idrottsflaggor, minoritetsflaggor och utrotade stater. Ja, exakt. Eventuellt så finns det redan någon minoritetskoppling här men då, då finns det två. Ja. Så då, då läser vi det på något vänster. Det ordnar sig. Och nu är de här lapparna de är då grå på, på, på den sidan som man ser. Eh fast är lite olika de är lite olika ljudmärken när jag skriver. Ja. Ut dem. Jag skriver ju utan sätt du får vi får vi blunda och ta det. Jag tittar, inte jag, tittar inte. jag bara rycker. De sitter nog ihop lite med varandra också. Ja. Där den den vill jag prassla nära mikrofonerna. Det var eller två. Ja, det är nog två. Ja, det var två. Nu är det en. Nu är det en. Och vad sa du på den? Fula nationalsånger. Nej, vad roligt. <laughs> Ja. Och vi pratade om att det har varit höga betyg hittills Ja, nu, nu, nu kan det inte bli höga betyg du det? Kan det inte bli. Nästa gång pratar vi alltså om De vidrigaste nationsflaggorna vi vet Ja, det, det känns befriande på något sätt Ja, men det tycker jag ja. Vi lämnar då inte nationsflaggor på den här gången Men det blir inte våra favoriter är ja, våra favoriter i andra änden dock. Ja, I små mm. fall Typ så Ja, men vad bra Ja vi skålade in 2017 i fulhetens tecken Och där skulle man kunna tro att vi var klara Men Men den som har hört oss förut vet ju att Vi har en liten utmaning kvar Ja Och. Vad gick det ännu ut på? Ja, den här på nu, har vi, nu har vi då inte Har du glömt den igen? Ja. Nu har vi då inte fått en gemensam utmaning Utan vi har gått tillbaka till att utmana varann Och lyckades då tydligen på varsitt håll Komma fram till tänka på samma sak och utmana varandra med. Mm. Men det var, det jag skulle på min. Först, ja. Ja. <laughs> och det jag ville var då, ska vi se nu, att du skulle leta stjärnor och solar. Yes. Och då till den här gången komma fram till hur många. Jag tror väl att det var hur många flaggor, nationsflaggor finns det med stjärnor eller solar på. Hur många stjärnor och solar är det totalt? Vilken av dem som var din favorit? Och vilken du tyckte skulle berövas någon eller alla av sina stjärnor? Just det. Den sista där är jag ju mest nyfiken på. Och gärna då med en saftig motivering till varför. Och jag har en lång motivering. Det låter alldeles underbart. Ja. Jag lutar mig tillbaka och ja. låter dig ta det här i mål. Varsågod. Tack så mycket. Jag kan ju börja med att säga att jag har missat en detalj här nu. Insåg jag precis när du drog utmaningen igen. Och det är ju att räkna hur många flaggor som har stjärnor eller solar. Det bokförde jag aldrig. Ja, skitsamma. Hur ja. många är de då? Så, antalet stjärnor och solar som förekommer på flaggor. I mm. Nationsflaggor är... 287 Det 288. finns alltså 287 stjärnor Eller solar avbildade på Världens nationsflaggor Bra då Ni antecknar väl förbrilt där hemma du förstår Ja eh, Det här är viktig information ska jag säga <laughs> ja. eh, det, Men det, det här är också lite så här svårt eh, Bara för att återta Costa Rica som ett exempel så, så är det liksom Det är lite oklart ibland Ska det sitta ett stadsvapen på eller ska det bort och sätter man till exempel, jag har ju räknat Costa Ricas flagga som varandes utan stadsvapen. Mm. Sätter man dit stadsvapnet så är det plötsligt 294 stjärnor istället. <laughs> Men vi tog bort det och då blir det 287. Mm. Dessutom så är ju vissa av dem bara halva. Som på exempelvis Bosnien här och Gåvinästplaggan. Ja, jag Istället tänkte att två du, halva stjärnor. Där skulle du kunna, för det skulle symbolisera en oändlighet. Ja, precis. Det finns... Ja, just det. <laughs> <laughs> då blir det ju bökigt att <laughs> ta om hur många stjärnor och sol <laughs> eller Men ja, då valde jag att räkna en halv stjärna som en stjärna i alla fall. Okej. Okay. Mm. Så jag la inte ihop dem till en. Då har det blivit en färre då i så fall. Ja, precis. <laughs> Och det finns ju även vissa, vissa flaggor med halva solar. Mm. Till exempel soluppgångar och solnedgångar och sådana här saker. Mm. Ja. Men det land som har överlägset flest stjärnor på sin flagga mm. är ju föga förvånande USA. Det skulle jag kunna tänka mig att vara. Mm. Och det tänker jag opponera mig emot. Ah! Ja! De flesta känner nog säkert till att varje stjärna i den amerikanska flaggan representerar en delstat. Mm. Och för att den ska ha rätt till 50 stjärnor så innebär det alltså att USA först måste ha rätt till sina 50 stater. Mm. Och det anser jag inte att de har. Spännande. Mm. Vilken ska bort? Eh, ja, det finns säkert oändliga möjligheter att argumentera bort de flesta. Men, <laughs> men jag väljer att fokusera på en. Och det är den stjärna som representerar Hawaii. Mm, mm. Hawaii blev känt för västvärlden i och med att James Cook kom dit första gången år 1778. Vid den här tidpunkten så stod kampen om makten över öarna mellan ett antal olika hövdingar från urbefolkningens olika stammar. Och 1795 bildades kungariket Hawaii efter det att Kamehameha, den Store, vunnit makten genom ett mångårigt inbördeskrig. I början av 1800-talet kom sedan protestantiska missionärer för att omvända urbefolkningen till kristendomen. Och med tiden så övergavs allt fler av de inhemska traditionerna. När kung den V avled 1872 utan att ha hunnit utse en tronarvinge så fick folket för första gången välja en ny kung. Och det blev en herre vid namn Lunalillo som besegrade motkandidaten kandidaten... Eh, Kalakua. Mm. Eh, och han blev extremt populär då. Eh, kallades för... Eh, ja, folkets konung. Eh, som, eh, eftersom han hade blivit vald av folket. Mm. Mm. Tragiskt nog då så dog... Eh, även Luna Lillo ganska snart. Eh, även han utan att ha hunnit utse en tronarvinge. Ja. Eh, och detta gav upphov till en del... Eh, oroligheter då... Eh, det vissa ansåg att Kamehamehas mor, drottning Emma, eh, borde ta över, medan andra föredrog att välja en helt ny kung. Mm -hmm. Det slutade med att eh, Kalakwa, som alltså hade förlorat valet mot Lunalilo två år tidigare, besegrade drottning Emma i eh, valet till ny monark. Eller drottning var hon ju inte, hon var ju mamma till den tidigare, tidigare kungen. Mm. ja. Eh, vilket i sin tur piskade upp Oroligheterna ytterligare eh, Det hela lugnade ned sig eh, Först efter att de brittiska och amerikanska Soldaterna eh, landstigit Och så att säga Tagit hand om upprorsmakarna ah. mm. Den här kung Kalakwa eh, Var en ambitiös man Han hade eh, Ganska omfattande Lokalpatriotiska förbehåll eh, Och reste en hel del Runt jorden Fick bland annat vasa av Oscar II 1881. Mm. Däremot så visade det sig inte alls vara den kung som missionärerna hade hoppats på. Och de anklagade honom för att vara ganska oförsiktig med statsfinanser. Troligen, därför att han lade ner ansenliga pengar på att hedra gamla havajanska kungar. Och slå vakt om folkets lokala kulturarv och sådär. Mycket statyer och sådana grejer. Gamla kungar och prylar, liksom. mm. eh, Och då ledde detta till att vissa av bildade The Hawaiian League eh, och tvingade kungen under vapenhot att skriva under eh, en ny konstitution, 1887. Och den nya konstitutionen fråntog kungen större delen av hans exekutiva makt och förbjöd via ett ganska snårigt och omfattande regelverk avseende krav på bland annat ålder, läskunnighet, kön och ekonomiska tillgångar eller andra tillgångar också den delen i princip 75% av den inhemska befolkningen att rösta mm. i praktiken så innebar detta att den reella makten tillföll de amerikaner och europeer som hade bosatt sig på Hawaii och 1893 genomfördes Således en statskupp som resulterade i att USA annekterade öarna. Sen upptogs Hawaii 1959 efter en folkomröstning som en delstat där 94 procent röstade för. Men det är alltså resultatet av en olagligt konstruerad konstitution som skrevs under av en dödshotad kung. Mm. Därför ska Hawaiis stjärna bort från den amerikanska flaggan. Så Hawaii bör få sin självständighet? Verkligen. Eller de borde haft den de bor länge. De. Ja. Ja. Lite kuriosa i, i sammanhanget är för övrigt att eh, James Cook då, som så att säga upptäckte, eh, eller vad man ska säga, Hawaii eh, 1778. Ja, men det hade ju inte varit någon vit där förut. Nej, nej, precis. Nej, det är väldigt sant. Han besökte Hawaii igen året efter, 1779. Och i samband med att han skulle åka därifrån så kom han lite i konflikt med urbefolkningen. Och det utmynnade i att några hawaiianer stal en av Cooks mindre båtar. Och i syfte att få tillbaka den så kidnappade Cook helt Sonika, den hawaiianska kungen. Okej. Okay. Mm. Det var en taktik som man hade använt av eh, tidigare, eh, vid konflikter i samband med tidigare landstigningar. Eh, men i det här fallet så slutade det med att byborna slog ner honom och högg honom. Mm. Så genkupp dog på Hawaii, för den som inte visste det. Så går det när dummar sig. Så kunde det gått betydligt tidigare. Ja. Ja, på Tonga De ville ha gällande Men inte kunde komma överens om hur de skulle göra ja. då Nej, det, var, det var lite mer de det, var, ja, det var lite mer Handlingskraft på Hawaii då ja. Ja. Men vilken var din favorit Av de här stjärnbeklädda flaggorna Oj Oj det är Har du hoppat över Två av de här fyra Delarna jag gav dig? Ja, det har jag väl tidigare gjort då vi um. kommer på det lite snabbt här Medan jag ja. Drar som vanligt att Den som Vill anmärka på något vi gjort kan, <laughs> nej, Den som har beröm Kan få mejla På denna gmail.com Och tala om fantastiska vi Eller om vi då inte, ni inte tycker att vi klarar av Att utmana varandra, skicka en utmaning till oss Eller en fråga eller vad som du hittar också en väldigt vacker julhälsning på vår webbflaggepodden.wordpress.com In och kika! Har du kommit på någonting? Ja, alltså vi har ju redan nämnt St. Kids och Nivis. Det är ju en fin flagga med stjärnor. Men jag, jag, jag skulle nog nästan säga att Somalia är min favorit det är ju fin, faktiskt. Mm, väldigt enkel. enkel och mm. men ändå fin. Ja, just... Eh, ja, blått och vitt. Jag gillar ju blått och vitt, va? Ja. Det, ja Fylla ja. Linköping. Ja, så länge det inte är ränder så går det väl an. <laughs> ja, det får man hålla med om. Mm. <laughs> men... Eh, Ja, nej men Somalia. Spontant sådär. Så på uppstått så för det bli Somalia. Somalia? Mm. Och den får behålla sin stjärna då? Ja, Somalia får behålla sin stjärna. Ja. Helt, helt okej okay för mig. Mm. Så jag, skulle, jag skulle gärna förkovra mig mer i de amerikanska delstaterna och försöka peta bort fler stjärnor. Men, <laughs> men vi nöjer oss med Hawaii tycker jag. Och om du då ser någon som klipper bort en stjärna på USAs flagga så kan det vara David mm. som gör ett statement för Hawaii's skull. Mm. Sen lär han inte ser mig på några år. Men nej. Nej. <laughs> så kan det gå. Så kan det gå. Ja. Men du, jag har ju faktiskt en utmaning till dig också. Ja just det, jag höll på att avsluta det här programmet i hopp om att jag skulle slippa det. Ja, ja. Äh, vad, vad, tänk, vad tänkte du då för någonting? Ja, eh, vi, har ju, vi har ju redan varit inne på fåglar. Ja, just det. Mm. Men inte örnar. Men inte örnar, ja. Mm. Jag tänkte bredda den här kategorin lite grann och säga djur. Jag vill att du tar reda på hur många flaggor Nationsflaggor i världen som avbildar djur på ett eller annat sätt. Och eh, då vill jag också inkludera fantasidjur eller sagoväsen eh, som exempelvis drakar i den kategorin. Ja, mm. och sen vill jag också att du väljer ut ett djur som inte finns. På någon nationsflagga. Men som du tycker borde finnas. På någon nationsflagga. Och jag vill att du förklarar vilken flagga det här djuret bör sitta på. Och varför. Den var intressant. Gud var kul. Uh -huh. Ja, jag tror det kan bli kul. Djur alltså. Mm. Bra. Ja, men det ska vi nog kunna få till. Jag hoppas jag. Och det tror jag. Ja, det är... Mm. Skam vore det väl annars? Verkligen Nästa ja. gång Pratar vi alltså Utöver fula flaggor Även djurflaggor Ja Fram till dess så får ni ha det så jävla bra Nu tackar vi oss Gör vi Adios Hej hej